بسم <سلام> الله <سلام> بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزته شقاق سوره په نزول کې وروسته سورۃ القمر نه د درشم او ترتیب د سوورو کې ما تم درشم مقصد د سورۃ عزلمستفین د قران کریم قاعده دا ده چې څنګه مثالو صاحب ته یې په نو دا غره کې مساله په احوال سره و هغه مشورې تراز چې له صورت سبانه شورو چې ممنګي دی وځنا راغواړو نظر نیاز ما ورکو چې دا ځمادار دي نو سبا کې په سالو ورو طریقو سره باغې منتره د شو دو اشتمايات په فاطر کې باغې منې بیا ل ساقل دلائل بیان شو او د او د او توحید بیا درے کرتا ذکر تذکر کرا الحمدلله لا اله الا هو بیا وی له الملك و یاسین کې باغیمن یو دلیل نقلی زیرا الله نا سوا اب الشوغ ذمہ دار نشتی دایو وفاء یو حق پرس اومو ای دیوا وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون نو سوره الصافات کې د مخلوقات عجایب دا ملائکه د جنات او د عامه عالم سلام نو د صافات نه نو د نور زیاتای ښه سورۃ شروعه شه د زیات وضاحت کوم مضمون چې سورۃ الصافات کې نو اغه د زیات دا غو وضاحت کې دا بیانې چې تش عاجز نه او بلکې او بتلو او الماسايب بل هما عباد مکرمون نو تیسره سورته د مستفینو چون شو مخلوقات و کی واقعات کی او ابتلا ذکر کوي درې واقعیات مفصل ذکر کوي او شپک په تفريعا نه واقعیات دا عام بي عالم سلام دنه عام بي عالم سلام تذکره ده درې مفصل شپک تفريعا ورمخ کی صورت کی د مشرکینو جګړه پخپل کور کی ندی صورت کی د مشرکینو جګړه د ام بي عالم سلام سره یا مخ کی بشاره ذکر شی او ندی صورت کی پاغه زیادت کی مقصد دو صورت عزالمستفین او نفذ شفاعت قہری کی صوات حروف مقطعات دی په مراد یو الله پاک عالم ده او سی په اشارات سره د الله صفات او تفقیم اشاره کی څات مانا ان الله پاک صادق الوعاد دی وا دې کړي د خپل بندگانو سره بیا رښتینه کړي دا یا اشاره د صبر ته صبر د ام بياله وسلم ته کوم چې دلته د دا ام بياله وسلم ته څرګر د وګړو سره کې سفر کړي یا اشاره د سماد ته د بارے ته نه شټول خلک هغه ته محتاج دی والقران ذي ذکر داو شواهد شروع دي شاهد د قران زی ذیکې چې نصحت واله دی شاهد په سمنې دی مشسه دی ان نهله مجزافې وي دا قرآن د نصحت والله کتاب دی او غوا په سمنې دی چې دا یو موجز کلام بلیل لځ نهکه فرفی ې بلکی کافران دی فی عزتن پا تکبر کی دی و شقاقن پا دشمانی کی دی عظیم کتاب دی لیکن کافران بیاسا کرد دی تکبر کرد دی دی قرآن سرائی دشمانی کرد دا کم محلک نا من قبلہم وصلہ پاک تخویف ور کوي زور نه ورکړن واست خوې فرقې کما نه من قابلی من قرن ډیر هلاک دی منګه مخ د دنیا پیړای نو چکل با صاحب د الله وی زمنګ راغې فنا دا وو دوی بچی ویولې لیکن ولا تا هینا مناس نو دغه واخ د خلاصي لا تا لیسا اما انا منځیده باز ویځه دا تا پکې زائد دي ليس حين الح ليس الحين نو د غزير زيده خلاصي ويا بیا د دوی چغېس फायदा نه ورکولا وعجب ان جاءهم منذر منهم ګور دوی د دې کتاب سره دشمني ولیکي زکاچ دوی تعجب کړي راغې وي تا یوګر ور کول کونکي د جنستان اوای کافران حاضر ساحرن کذاب دا خوره غټ جادوگر دی او دروژن دی ساحرن کذاب اجل الاله تا اعلی او ایا یورکڑی دی د دیر الها الہن واحدہ یک یو الہ اغه مختلف الها چی دا د جودا جودا چیزونه ذمہ دار دیوی دا ټول نشتی یو ایلاشتی آرسا کول کی آغازات دی ان نحازا لشیون عجاب یقنان داسیز خوڑیر ناشنا دی وانتلق المالا ومینو آنی مشو وزبیرو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خواضر آگریو چس سو گواڑی دی دنیا ار سد در آکو مشاری غواڑی مال گواڑی خضا گواڑی سی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرده دوی تین روان شوی روان شمو ته من هم د دوینا را فاس وی زوی چې زو اواز بیرو علی اعلی حاتکم کلک شیفه خپلوا مته ګار ان ان ها ذا علی شیء یراده یقینا خامخه یو کار دے چې قص کړي شیره س خبر د چاغه سی اراده شوی د دمن ما اسمنه ها ذا فل ملت الاخران ن داوری د من غادا مسال 11 ورسته کې مغ د خپل بلار دنه کونو په دین کې دا خبر نه داوری دی ان هاذا الا اختلاق ان دا د مسال الا اختلاق مگر د روغ جوړ کړي شي د چا سبایانه دا ټول سری دروغ روغ دی د زان نه وای او بیا ګور موږ دومره تکڑا تکڑا خلق یو مخورز خلق مالدار خلق او نزله علیه الذکر او ای نازل کړه شبد هم انت قران وه میم بینه نا پمن زمانکه الله بلهم فی شک من ذکری خبرن دا بلکی دوی په شک یی زما د کتابنا بلما بل یذق یذق الع... عذابی بلکی داتو الہ ند سکل عذاب زما دوی دا خبرې کئ ام اندم خزان و رحمت ربی آیت دوی سر ای خزانی در رحمت در اوستاری دا وحی و دا نبوت دا خدا د دا خزان و ندی دو د اللہ دا خزان و مالکان دی العزیزی چې ضرور دی الوحابی چی بخشیش کهون که دیم ام لهم ملک و سماوات و دل آیت شتید وی سر بادشای دا سمند از مکیواما داسما کې او د اسمانونو په مهنس کې چې څه دوی سره داغي بادشاہي د اسمانونو په باد شاید اسماکي د دې سره اختيار نو دو ډیر بدګني کړې چې د ماي دا وایي والی را دي راضي شې ده وهي هغه اسباب دي باندې کې غلار دي باندې کې نو فل يرتقوا فی الاسباب پس او دي خې جېدو فی الاسباب پلار او د اسمان او دي خې جېدو په پایو کې او بیدی سو کی فَلْ يَمْنَعَ الْوَحْبِ بیادی وحی سکی منع کی گئن آغازی نے دوحی دا سلسل دی ختم کی خو سڑی وی جندن ما هنالکا محظومن من الاحضاب دا مر تقلیل نپارا دے تاکیب جندن جندن نپارا زکر کردے دا یو لخکر گوٹے دے ہونا لے کا وقت مبحم مراد دے یا د وقت آزاب دا یو لخکر گوٹے په پتغ وقت آزاب کې محظومن تبا ب شککس خورده بشيوي او من حاضابوي دا د جسه د ادیانو د ډړونه دي دغه مختلف بیډلی دي په مقابله دا, دا بیاله مسلام کې او کس زبر قابله کومنین تذب کړی مخې دنا قوم دالله السلام ادیان او فرون زوله تا دی میخون والا دشمن منې به میخونه ټاکول دما سزا غاګانه به ور کولیا مملکته ډیر فوخوخه ذل او تعال ډیر کله منظم حکومت یو سموډیانو کوم ډولو تله سلام اصحاب الی کا بڼ والا اولایک الحزاب دغه عنایان دله دله دغه ور مخالف انبیال مسالم ان کل الا کذب الرسول حق عقابی نو دار تول مگر تغذیبی کړو دام بیا سلام مسالم فحق ای قابی ثابت شو بدوی منتیاز او دما د موجودت چیزی کنا دوی د مخکونو نه عبرت نه اخلی بل کی وا ما انظرها ولا الا صيحه واحده انتظار نکیدوی مگر د شرق یاو ما له حامل فواکین نبغه درا ما مولی ساره دل فوا فواق ویلې کی فرق بین الحلبتين تو کی چې کله زنانا یو تلشی غنا د ساوری د غویا د میخه نو کله چې د یو تلشی دی بل ته چې لاس وړي یاد تنه کی د په پیدا کول د پار چې د کوچی فري دغه وقفې تصویره ویلې کی فواق ویلې کی دوم ربس ه دل وبکې نه یو شڑک وای وقالو ر نهعاجل لنا قتن کویمل حصګور دومون کې د قیامتتی الله له زور ورکي وای دی اره ب د منګه زر کې مونږ حص منګه مخکې دور د حصاب نه زمنګه حصه را کې زمن غ نامه چې زمونږسیدي که نه چې منږله په کسیدي اغلهد د مونږ له اوس میلا الله خل پ ته ایس دیل صبر کوه دا دوی په خبر او د دوی په استحزان او از اس بیر الله ما یقولن صبر کا پا او پاغه شدی وی دوی چکم بکو اساعت کی کرن قوم تا ته بده ردی وی اور صبر کا او وذکر عبدنا داود داود علیه الصلاۃ والسلام او د سلیمان علیه الصلاۃ والسلام او د ایوب علیه الصلاۃ والسلام د نور ام بیال مسالم داغو تقالاللی او صبروته وګوره دری قسمې ابتلا ذکر کوي یو په بارد د فیصلو کې دی دویم په بارد د تر د انشانله دی دریم په بارد د د بدنو معلیو ک دی خو الله پاک اول چې کوم بند منې ابتلا مصبت رالی یا ابتلا مصیبت دغ تصره کوي الله اول دغا بند شان زیکر کوي چېڅومره به شان وال سومره دلوي شان والو لیکن ما په سوکړو ابتلا امتحان راويس ياد کا باندز من داود عليه السلام زلئري د هيامت والو فاوند د هيمتو زلئري فاوند د طاقتو انه اوواب يقينن دي الله ته دې راګرزو دين کې او اِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَا هُو اگر اطاقت تایا اگر اللہ والا دنیا اسمرا طاقتو نور کردی یقنال تابع کری و منگا و گرونہ دادسرا مرگری کری و منگا گرونہ دادسرا تسبیح بیویلا بیویل عشی والعشراق بیگائی و سحر ماقامو سا ار وقت گرونہ بہر سرا تسبیح ایر غرامی والا تابی کری و تایره محشورتن و سخرنا تایره محشورتن اتابی کری من مارغان محشورتن غنشی بودتا دبچه کل تلاوت کهو مارغان برحالت دا تلاوت و یاوری دا ناس بودخوا کلو له اواب کلو ان دا تول له دتا اواب ان تابیدارو یادا تولحو اوواب اللہ زمیر اللہ خر اجر کہ کل له اوواب تولد اللہ خطاب دار وشددنا ملک هو اتینا هو الحکمت وفصل الخطاب وشددنا ملک مضبوط کړو منږ د بادشاہي منظمه بادشاہي او الله وی واتینا والحکمت ور کړو الحکمت پود دین الحکمہ پود دین میں ورکڑیو پیغمبری میں ورکڑیو وفصل الخطاب او فصل خطاب میں ورکڑیو فیصلہ که ان کی خبری فصل الخطاب دا لفت شامل لی مختصر جامع کلام تا دا حمد صلات نرستو اما بعد دی تسویلی کی فصل الخطاب حق علم کامل تا چې مدعا او د مدعله ترمنځ فیصله د مدعی او د چا په منځ د خصمين و منځ کې شي فیصله کول شي وازی او عالمي خو علمی لیکن د مدعی د مدعله په منځ کې د خصمين فیصله نه شي کولای الله دې دلمہ فصل الخطاب دې څه فسره ما ده خاص کړو واهلتا کنا بالخصم استصوور المحراب اوس دا غیب تلا ذکر کای یقینا خبر دو دوج غړمارو الخصم خبر د دا داویداران استصوور المحراوا کلچه او خطل دوی په دیوال د عبادت خانه اس دخل وانا دا او اوکل چې ورته نن شو دی پځاو د علی سلام پځاو د علی سلام د توې نن کوم راو شو نو هغه ورته لا تخاف یره گما خصمانه دو دوت جگړماریو منګ دو اوی دارانیو بغا بازن الا بازن زیاته کړه ده بازن ز بازو ز منګ په بازو منې فقم بیننا بالحق فیصلاو کا پامن زمان کی حقا فیصلہ ولا توشتت زیات مکوا غوردا عام عادت منه بنا خبر اضا دا, دا کو سب قاضی توي او عالم توي چې جی مون پتا فیصل کو وره حق فیصلہ وکای دا سید مخلوق دا پ عادت منه بنا خبر اضا دا, دا تاکید دا پارا اسی خلق دا خبره کوي فحکم بیننا بلا پصل ک په من ز کې فصله والله ت زیاتې م کوه او و دی نه وښ منږته ا سو سراتې برابر لار چې حقداری ته بس حق میلاشي ان نه د اخی له تونه بس کالا شروعشه د مدی د مدعی دا وی کنه انداز ما ورو دے د یو کم سلګړې دی یو ځما یو غړد نو دی ما ته یک فل نیها دا حواله کما زرا ابل خبره پاکستان د و عزنی په خطاب زرا ورده په ما باندې په خطاب خبرو کې په بیان کې زی قال لقد ظلمك بسواله ناجد ک اعلان عاجی اول ترجمه ور ابي رازه وخا قال لقد ظلمك بي سوالين کا اعلان ہے جی وې داوود عليه السلام یقینا ظلم کړه تاسو بي سوالين کا حقوق ټول د بي سوالين کا اعلان یا جی حقوق ټول د غړېستا یعنی د زیاتې کړه ده یقینا د ظلم کړه ده پتا زیاتې کړه ده پتا بې سوال نه جاته که په بغوختلو د غړېستا اعلان عاجي ای شي وځي کې د خلکو غړو سره د پتا سکړلې ځاتې کړه ابیا ویوینا کسر مې نن خلتا یې کنه ډیر د شریکانو نه خامہ قزياتې کې باید دوی نه په بازو مڼې لیکن هر شریک نه وره اکثر دا یو بسره شي کاروبار شریکی کړه یو به کې غلاګري ځاتې اکثر دا شي مگر راغه کسان چې معې را وړ د عملین کنیت مطابق لیکن داود سلام و خلی لما هم لږدي دغه کسان وزن نه داودور نهافتن نه او خیالوکه داود د سلام یقین عظمی خو که من په د نونفس دغ فره رابهو اوس د بخ نه غوښته د خ را نه وخر را را کې ان پرې وت وکوو کوون کې را ګرې فغفرنا له فصبحنا وكرمغا دتا ددا خبري يقينن ددا فاردا منسر لاصل فقام قلويات درجه دونی ذکر تے وحسن معابن وخستا زیدہ ورت لولے نو من ورتے تاو دا اننا جننا کا خلیفتا فلر يقينن سمنگرز ول فیصلہ کون کے فلم اورز باز مانگا کہ یا اللہ دل دا چشمه ولا وګورې بیا ملګۍ غناره کوباندی مون ورته داودا یقینا من ګرځولاته فیصله کوونکې پزما کې نو فیصله کو په امه خلقو کې بل حق په عدل سره قانون دا الله ګوره وله تتبی هوا او مزه په خوا شاو پسې وله ت هوا او مزه په خوا شاو پسې ترطببی و حاض تاقیې د لل الحاکم دا نه چې غګې مطلب دا دخوا شاو پهانخواله تیل هوا او په خوا شاو پسې و ل لکه فهو ل لکه الله پس وا وړي تا درا د لاره د الله نه يا كن ناكسان يظلنا نصبي لله چې خطاشي د لاره د الله نه د توي د پردې عذاب سخت بيمانه سو يوم الحساب پسو د دې چې دوی رکړه دي روز د قیامت روز د حساب اور دلته بازو بکیار ویل چې ویل خو هغه د ټول نشماله چې دا سکه سادا داوود عليه السلام نا او دو ته نه راو خ یو زما یوه ګړه ده د یو کمسل دی بعض دا مل راغلی او ځکه د یو وزیر اووریاغ ښ د سره محبت جوړ به یو ځ تل بل زی ت چېد شچښای ما ته پ چې دا څنګه وAMBIA او پسې لیکل آجوبیا الله پاک وته رې امتحان د تانبه دا پره دا ملایکره ولې غل عادت چې دا کیسه وکړه نو دې په وښو نو چې په وښو نو بس الله پاک تفاستغفر ربک وخرراکن نو خو ځناي ګډې جوړې کړ آ بېځلېګر گر وې کنه کدا خزینه دی غډي الکه په دې توګه چې خزونه پکړه یې ملائک راځي یو نبی دا کولی شي نو بازو پکویلینا د ورته ویاڼه وکړه بازو یې نا هغه پیغام ور کړ او د ختبینو ضد یې لړ پاغه ګور روایت ته څوک چې دا خبره کوي کنه جلدو زالکا المفتری مئتو ستون جلدہ ایک سو ساردو ریباو لے کی فر ذکر چھے عام سڑے تو حمد وئی پا عام سڑی منی آتی آئی دی نبی منی وئینو ایک سو سارد بیا مختصر دا ابن کسیر وئی دا ٹولی رتکڑی دی دو توجیہات دی لیرہ بہتر یاو پا کداغین بیادی آتا بہتر یو خدا دا، چه دا خبره په حقیقت من حمالا چې سړی راو خدل او حقیقت داو چې دا یو یو گڑوا بل یو کم سلو خدا بیان دا یو وارد د بلی وان وارد او ضروری لقد ظلمکا بی سوال ناجاتی کلانی آجی دروس تور تفتح او ما خودمو دعال خبروانو رضا کیدیشی دقا یو گرد دا آغی و آغی خبل دا گردی مطالب اکیو نو فستا غفر ربو اللہ پا ما امتحانا با فستا غفر ربو دامن یاد دا سکڑیو کنا دوی ما توجید آده چه دقا شانه دو تن سڑیو او دقا جگڑاو دا گوی پا گڑو مانی خود روز ازا اللہ تقسیم کڑی ایو د فیصلو و ایو د د عبادت و بس محراب کی بدنشو بس ناس پو دا دوکسان چرال دا غوی سخت جگڑو دے او بل سرزنی حتی ضرورت دا فیصلی پدق رضی منی دروازی خوبندی پو دیواز روخ مزدو خو فیصلو اکڑا خو لکن خیال را غیچی اسے زخو اللہ پاک د قوم د حکم پیدا کردیم دا فیصله پیدا کردیم خلیفه پیدا کردیم دا میسا اکڑا اوزا کرو سو اللہ ورطوئی انا جاننا که خلیفه تن فیلارد چه دا تسکه هر رستا دا فیصله راز دخوا تب دا عوام سره سرنازی دا دوی دو فیصله بکایی دا دوی دو ضرورتی ضروریات ضرورت حاجتو نبا او خبری باوری خوا نفستا غفر رب و اخر راکن وانا داود علیہ سلام خیال وکړي چې الله په مازمه وکړو بخنه او خپل درم همدغه مطلب دی وما خلقنا سما و الارض او ما بینهما باطلا اګوره دا ورته لوي څه وره تا ته پکې چارې چولې چې ته اورځي خانقا کې دننه کې فاحكم بین الناس بلا دا غرانګ عالمان چې کوم ذمہ دار خلق چي دي هغه د نه شغه ګډ نشین کی ابیا پګیروزی خاص کوي هغه به جمله اوقاتو کې د خلق و سره مخامخ وي و ما خلقنا سما والارض و ما بينهما دا متعلق دي د مخه آیات سره دوی ربنا اجلنا قتنا قبل يوما يوم الحساب غور دو است الله وی ندی پیدا کړی منګادا آسمانونو زما کاغ چې فهمې د دې کېری باطل نهه بس دا اسې نه دی تاسو ته ټکل اخګاری ذالک ازن اللذین کفرو دا خیال د کافرانو ده هلاکت د کافرانو لرا دوورنا ام نجعل اللذین امن آیا اوږه زو منګا کسان اعوبا گرزو مغا کسان چی را راوڑه دی آمرونه کردی سنت مطابق کل <سؤال> مفسیدی پشانت دا فساد که انکو فیلار دی پزمایه کی امنا جالو المتقین کل فجاری اعوبا گرزو ممتقین پشانت دا بدکارو سمانا چه دا دنیا دا دی چه سیده عبستی محمل لی دا دی نتیجه نشتی بیاد د اعمالو دا بیا بیکارا لارکا بیا خو دې ښ بددو د خا د بد د معمننه د فاصل دنیکو کاره او د بد کاره فرق بهڅ کې کې عمل د پاره خوجززاه د عمل میدان د عمل ضروروری دی که نه دا عالم بکاره نه دا دی داسه آبست نه دی چې دا بد کا شې وقتیر چې ختم دې بس پووس نه کی نن بیا خدا فرقونه ختم شو دا خوت ابادو د ګونانګاره د بے ګنا د مؤمن او د فاسق ترغیب قرانه کریم تورکی الله پاک سدا قرانه کریم او حدیث سره تذکیر د قیامت کیږي کتاب د کتاب درالګلې دې منګد دراته دا د خیر کتاب دې د دې د پارا چې تدبر کیږي پایا اتنه د الله کی اولیا تذکروا لوباب عددی ده پارا چې نسيات واخلي خالص اقل والا خالص عقل والا تذکر کل اخلی چې تدبر وشي الله په یاتو کې تدبر سکو کی مچ تدبرو کې نو على تذکر رضی الا نسيات اخلی ابي نسيات خاص کر دولل الباب سرا هو هبنا لداود اسليمانا او ذکر سليمان عليه السلام کې دا غوډه ابتلا لیکن اول کې دا صفات ذکر کړي چې دا ډېر عظيم انسان و او واخه مان داوود تا سليمان څخه سباندو دې الله تعالی ګرځېدونکي و ور داوود عليه السلام زو سلیمان الله ان نعمل اب انه هو واب از ورزه عليه بالعشيه غور سليمان عليه صلوات سلام شوق د جهاد سات نو مينې د اسبابو د جهاد سره کولا زګا ووکه پدیاسون وو پدیو خان وو سکه کله جهادونه وکيلخه نو سليمان عليه صلوات و سلام با هميشه جهاد کيو مينې د جهاد سره اسبابو د جهاد سره ډیر من ساتلا يزور عز عليه بالعشي کله چې پیش کړی شو پدمنه په وخت ما زګر اصافناتل زیاد اسونه کرا کرا صافناتل زیاد اگته ویلې کی چې پتریخ وو ولاړ یو خپ یو چته کړی نو فقال اني احببت حب الخير دچدا کله اسونه سبستر سب روان شو دا چې د مخه روانه ټول سليمان السلام یقینا زمينه ساته مند اسونه سره ان ذکر ربي مال له مال ناسونه دیګا خان ذکر ربی د فر د یاده شرخ فل دی من خپل رب یادوم جهادونه کومه د الله د وحدانيت مساله خورم د روانو حتا توه رتبل حجابه تر پوری چې د اسنه پټ شو بل حجابه په پرده کې د سي نظر نو واختل منډه ول دړه لکن ندو يردو دوه واپس کایدا اسونه الیه پما ن چرالو نو فاطمه فقا مسم بالسوق ولانا بشروش لا سی لگاو په پاندو دا غو یو په سټونو دا غي د مجاهد اس مجاهد ساتي کنه میخه چر سره ساتینو لاسونه په 65 منه په خپل وی په ملاول د مین ساتله د ګور اسباب د jihad سرا هغه سره د شفقتن دا غو لاسونه او شورو ګره په پاندو په سټونو بس دا د ایا صحیح مفہوم دی او دا مقصد لیکن بازو پکی بل خبر را دان نه کھڑے اغه دت وې کله چې پېښ کړو پښو پدمه نه اسنه په وخت د مازيګر اسنه کرا کرا ندوي یا کنن زخ منو ساتم بینه د مال سرا او دی مینې د مال ان ذکر رب زما مشغوله کړم واړوله مزا ذکر در خپلنا حتا توارت بل هي جاوي تر دې پورې چې پټ شو نور په باردا کې انا دو ویرو دوها اے واپس که دانورماتا چا تایوی فتو فقه مصمبی سوقی ولاناک شورو شو تو رای راک کلا دا اگوی پا پاندو پا سٹو نوائی اول خودوی کس مرتک کرلو فاد یو خدا دا چیز تاوار زمیر نور تراجع کنن نور تذکرن اوی دا نا عاشی پر زیمان که پروت دیکن آبیا رو دوها او اپس کا نو چاته وی الله تو يردوا ابیا وی فتافقہ مسم بیسوک نو چرتا په لغت کې دا راغره دا مس په معنا د زبی یاد توري د اول سره چرتا راغل دا بالکل د کلام د مفهم نه بالکل مخالفت او حدیث پکې ذکر کړي وقوف الشمس بدر یو تنو من تنوار ودرېدل او حدیث کی رازیوم د يوشاه عليه صلوات و سلام تعالی انور و بس وبس لګ وخت یو لګ وخت چې دشمنه تبا کړي نور دوبې دا الله پاک هغه نور و درو دا صحیح حدیث یو د سليمان عليه صلوات و سلام په اړه کی راځي لیکن هغه حدیث متکلون فيه هغه قابل استدلال نه بلکې صریدن نست قران کریم نه خلاف راځي بل شیګانو د حضرت علي په اړه کې هم اوله قد فته ن سمان او قینله کورسې چې سردن سمان دا اوڅخه ابتله د خامهقیقن امتحانو که مونږ سلامان اوواچله من په کورې د ن یو جسا دیره او ګرزی دالهته م کې سرائلییت تی چې اوګ سلامان للیصللات تو سلامشیطان ې نکوته کوټهکړی وه بیا راغې د سلامان په کرسې کېاس نه اوذله دغه کور والله خواله به هم هدا د پاد شای په سوال په ګټای باندې نه نه حدیث ده باب ذکر الانبیاء کی مشکات کیو حدیث سلیمان علیه السلام او سلام وی بیا نی وی صلی الله علیه او کم صلی الله ازګات وی هونن بز د بیا نو سلام علیه و علیکم الله بشیر اکڑا بټول مجاهدی خو ان شاء الله ولیرشوی وی سزمان ارستو یوی زنانه حملوا اغستوا غی یو ټوړه پیدا کړی د ای را وړی دته کور ساخکس چا ته د خبره ګران اخکارې بیا خو د میاج باقی هم ګرانه په کار ده دی ته خاارې خلعادت ووي دبیالې مسلات وسلام د سلو بیاو سره میلادل او د زرو ور زرو سړوم ته قوت لري او دا اس مشکله نه لخه دی ته خاارې خلعادت خبره ووي نوال قیناه علا کرسی جسون آقا جس مراد قال ربی غفر لی وحب لی ملکن اللہ تیرہ او باقی ماتا الله اللہ بخنو کی ماتا او باقی ماتا دا سی بات شئی چنی مناسبی اوتن تا رسو زمانا اللہ دا سی خصوصیت غخت ویدی شمو بو خوالی کہو مال اللہ دا بل چال نورک ننا طلب الخصوصیت عند اللہ دیتوئی دې ته بخول نه وي هر یو سړی دا غواړي چې دا د می پلاړ د محبت د ما سره بس د می استاد د توجه ما سره هر یو سړی دا چا توجه ځان ته خاص کول دی ته بخل نه وي ان کان انت یکن انت الله بخشیش کول کې الله فسخن عله ریحه بس دعا ولا قبول کړم فسخن عله ریحه نو پس خدمت کې ولا ګول مونږ دا غوړ ریحات واستابي هوا نو تجری روان وه په حکم د سلیمانروخه ان در به نما ح واسابه کوم د ت بج ته او شیطان ملووم تاکړه کلله ب و غاز هر جوړه ون کې دا بعدې و غواې نه غپې کې ملغالیې بره وختل غوره دومره عام بعد ش وه دومره کامللووا چې آخر نه مقرنی نه فلسفات فللساد فللساد نور شااطین چې تړلی شووو په زندونه کې الله من غورت دا زما بخشش ته حاضر آتا فهم نن پس احسان کوا پر خلق منه اوم سه جای سارواد بغیر ای صاحب سوق پریدی او سوق ن پریداستا خو پیغمبر خد. خدا صلی الله علیه وسلم اشفی شیطان راغه نو مار قابو ک مے سر تڑمے سار, سار باد مدینی واڑبور سرا لو یو کی لیکن ما ته خبر ور داد دعایا دا اشوان دعا ما پر اخوذ دا د شاو خصوصیت د شای سليمان عليه السلام وا ان له عندنا رزلفا وحسنا عاب يقين انده د پارا د من سرا خام اقن ذکر دیوزه خسته زی درا ګرځي دوزه و ذکر عبدا نا ایوب اس ناد ربهه انی دا درمه په د ایوب علی السلام ذکر کای ایوب علی السلام ګور دادا عیس بن اسحاق پاولاد کېو نه یعقوب علی السلام پاولاد کې نو د رومي پیغمبر الله ولړه د قداه قامت حسن ورکړی اولاد ورکړیو مالونه د دنیا ور ورکړیو باغونه ورکړیو شیطانو یې کنه چې د دی ازګ استا تابعدار دې چې دا ارث ور سر الله او نار سا غستې دي چې ارث یې د دي بیماری پیر اوستې دا حسن د قداه قامت یې له ختم یوخه ځای پرې خدا چې هغه به خدمت وکاو ګورک لسپینز سره په څومره بيماريانو ذکر دا بیماری وا دا بيماري وا خو باز ویلی چې په ودان کې ژوند شي هغه وخت نه ارتا وې دا الله دې دا کوئی په بدلو نکې څوک چېنجو کی چامبیا له مسالم ته دانی خدمت کړي اکثر مفسرین په دې باندې څه کړي رات کړي دي امبیا له مسالم الله پاک دداسې بيماريونو نه محفوظ ساتيخه یاد کا بندہ زما ایو علیہ السلام کلا چاج ازیکړه خپل دربطان نیمه سن یا شیطانو وینوسبن وینوس وین اے رب زما یقینا اور سه ته شیطان په مر سره او په تکلیف سره نو وسلې کېږي بدني تکلیف عذاب یې لکېږي مالی تکلیف شیطان تا نزبتو شو مختصر دا شیطان لکو ما آنسانیو اللہ شیطان شیطان پا اغا کار چې بند مومن خوشحالی گی کن اغی نزبت اکثر شیطان تگی ایوب علیہ السلام پا تکریب شیطان خوشحالی شو نزک نزبت شیطان تکڑے دے اللہ وی منگولا دعا قبول کرن اور کز بیرج لیک اگر ابتلاع میں پر آوست دخوا ایوب علیہ السلام منے وه منګا اوه په پوند خپل مانې د آزمکا او په آزمکا په پوند خپل مانې د پوند د آزمکه دره پرېدا نو هاذا مختصرا او بر روان شي چې بر روان شي الله هاذا مختصرا تا زید اللهم بلوري يخي وبدي و شراب د سکلي بس اولام بابا کې و اس کا بکی يخي وبدي بدن بری يخي اوبخه منګدتا قرانای دا د اهلدا په مهسال دا غي وسره نور دا رحمت او زموند تراب نه و ذکر له ل الباب او دا نصیحت دي خالص عقل والا او دا پر له پند نه پديږي خا ايوب عليه صلوات و سلام په پلا ته دي ګوري چې پاک هغه منه سرنګې په تلاراوست دي واخذ بیا د هزي خسن خزاي ډير خدمت کړې دي ډير زيادت کله چې سړي بیمار شي کنه نداده طبیعت ډیر کمزوري غوسه ول ډیر رازي بی بی سوخ لید شي د لک ټیم لید شيرا هغه کوم خلکو کې سيلي کې شیطان ورته دا سي دا سي داس نن وبس لید شو دا بهتري نه توجید لید شو د ورته غوسه کولو غوسه کې قسم وکي چې زبره سل لخت هم چې جوړ شو ما نو الله پاک هر کله چا مسلمو ما کنه نو الله پاک ورته یو چل خو دلید چې قسم استامات نشی حانس نشی لا کوي کفاره مفاریقونه وخذ بیا د کاځغسن ونی ما پخوالاس زغسن یو غونچک لغت راجا مې کایو کڼ کی راجا مې کایو وصل فجر بی پس او دا خزه ولا تحنسو قسم دې ما متاو ما کی نو دی من دي سو قياسونه کی چې ګورغه حیلہ کړ او تعالی پاکو خوله بیا مکه سناله چې پاګه من قياس کو زمانہ کې کوڅو کې د استور کینه مولا ولا فتور کې چې ته لخت راجه ما ک وړي وړي او جارو را پری د دې وجنه ابن عباس رضی الله علیه کی داغه په تفسیر گیرا لا جو بعد ایوب روح المانی نقل کړی د ایوب د حضرت ابن عباس رضی الله چاقوی دادا اچھا دا پرا جایز ندی سواد ایوب علیہ السلام مجاہد و اکانت هازی ہی لی ایوب خاصا دادا دا ایوب علیہ السلام دا پرا داغا خصوصیتو خوا احرا حیلہ روح المانی لگی کلو حیلت اوجبت ابتال حکمت شریعت لا تقبلو لکسرنگ حیلہ دا سقود زکاة وغیرہ حیلہ دا اسقاط وغیرہ تا ٹھول دیکن اگر حیلہ چاقیس سره ابطال د حکمت شرعیه راځي نو قصد یې هغه حلال واتل د حرامه ده حلال حرام کوي او حرام حلال کوي یا د شریعت د حکمت په کیسه کې باټه لې الله وی یی کیند موندل او مونږ دې صبر کوون کې څه خسته بنداو یی کیند الله ترا غر زو دین کوي هوس کور عبادتای ابراهیم یاک بندګان څنګه مونږ ابراهیم علی السلام یاکل السلام یاعقوب علی السلام اول الایری خواندان د خ... عملو خوواندان د علمو اې دينا لا سونه عملی قوتي عملي ول الله ما ورکړو ول ابصار قوتي علمي ته اشاره نو خوواندان د سو د عملو خوواندان د علمو ان اخلصناهم بخالصتن ذکرت دار یقینا خالص کړو منګه دوی لرا بخالصتن په یو خاص په یو خاصه صفته خالص کړي مونږ د یو راه په یو خاص صفته چې هغه خاص سي شه ذکر دار یاداشت کور د اخرت دوه باخرت ډیر زیات یادو یا انا خلصنه یقینا خالص کړي مونږ هر یو د وینا بخالصتين فوجدا جدا صفاتونو سره فوجدا جدا خصلتونو سره ذکر دار د یاد د یاداشت کور د اخرت یقنندو دمنسر دی له من المصطفین الاخيار يقنندو اذا منسر سدی خامہ خدی دغورا کڑی شو صفا کڑی شو الاخيار دغورا خلقونو دوی دمنسرہ مصطفین خو دوی مون شون کڑیو يقنندو اذا منسرہ خامہ خو شو دغورا خلقونو الاخيار واذکر اسماعیل اولیصا وذل کفل اسماعیل علیہ السلام یا صالح علیہ السلام زلکفل سوګر د ایوب علیہ السلام زو یو سوګي خړای او سوګل ترز یو وکل من دا ټول غره خلق دا ټول غره خلق او بهترو هاذا ذکرن دا یو قسم نصيحتو ها په تاسو ووري و سره شی وبالقسم ته وګره وان للمتقين لا حسنما بين يكنن متقين ظارا خستا ظيره اغسد جنات في عدن جنات نده ركيدل دي 50 سال کی چپرن است شیویدو د بارا دروازه جنت او تکیا لگا ان کی وے پاغه کی يدعون فيهم بفاكهتين غاڑی و او شراب اوسکل د سکل شیزون بدو غاڑی ډیر او عین دو مقاصرات او د دوی سره بی بها بي بیا نه وي بندون کی سترګو خپل په لو خپل او خواندان ومنته اتراب نامزو لوی وي او هم عمر وي هاذا ما توادون الیوم الحساب هاذا ما توادو دا غدی او وبولېږي یا الوی مونږ تاسو ته وای کنا هاذا ما توادو دا غدی شواد کړه شوی دا تاسو سره د یوم الحساب ورځ د قیامت ورځ د حساب با الله تعالی ستاره کی مؤمنان ته وی ان ها زل رزق نه اعماله من نفاد دنیا کې خار شي ختمي کنا الله یې یقیناندا بخشي زمنګ دې نشته د دل اخلاص من نفاد خلاص اخلاصې دل بوله نه یازا ذکرون د یو قسم ذکر و یادا شو یو پانو راش ایوبل قسم او وره وس ایوبل قسم درته وین نلیتوا غین الاشر ما بیل یکن اند سرک شان د پار با تر زهره جهنم دے چدن کی ودې جهنم تا فبسل میhado نو ناکار د آرام زره هاذا دایو قسم خو عذاب تاسو اورید کنا راشا نور قسم فلی یذوقو پس وبس کی دوی هو بس مبهم ذکر کړه دې پس او سب او بس اكيد وی دلارا سشی حمیم و غساق اغه خټ کیدل او باغه غساق ونیزوی واخر من شکل هی و اخر و عذاب اخر او بل عذاب من شکل ہی نور عذابونه وی من شکل پشکل پمثال دغه عذاب ازواج قسمه قسم, قسم, قسم عذابونه وی او ویل شي هاذا بس دې دې پوره خبر الله نبي اپ جہنم کې ودا جہانامه اندر نه کی پیران صاحبان بدن نشي نو کشران دا غوي مریدان وو پسي روان شي او ویل شي هاذا دا یو ډله ده موقتاه ممكم ارا پنڈی دونکو د تاسو سره ورننه وځي د تاسو سره دا ورستاو سمرگری تاو سر ورد روزی تاو سر اپنڈیدون کی دی. دا مشران باورتوی لا مرحبن بهم نوی دی هر کلی دوی تا یقنا دوی سال الجهیم دوی با داخلی گی وردخن دا کشران قالو بل انتم لا مرحبن بکم پتاسو دی هر کلی نی انتم قدمتمو هلنا تاسو ماخه کړې دا لنه زمنګ د پاره دا, دا جهانم تاسو موږ له ماخه کړی دي دا تاسو موږ راويستي فبیسل قرار او سبز دې سبز دی راستوب سب نه دي سبز سب دې دوه قراري دي قالو رب انا من قدم لنا هذا دا دو سوال شروع کې رب زمنګا چ چر ماخه کړې دې موږ ته دا زياد کې الله عذاب د چن ذل را پورکی وقالو مالنا لا نرى رجالا جهنم کې به زهناميان دیو بول سرا خبرې کوي کنه وای وا سبب پکې وای مالنا لا نرى رجالن سدي موږ در چې نیو موږ ست نارینهو سکاسانو چمنګي نیو کنه نعدهه من الاشرار شي شمیرل په موږ کوي له شرارتيانو کې د عدالوی مبصدان اتخذنا هم سخریان نی ولی دوی دره پټوکا دو موږ مسخاره کوله اس امزاقت عن هم الابصارو موږ نوینو یا کاګه شی ودیدې نه سترګې شته هو موږ زمنګې نوینل ان ذلک الحقن الله ادا بیان شمه درته وکنه دا س هغه دغه نه د ریشتیا ده ان ذلک تبیان لحق خامخ رشتیا دغه سبب انتخاصه و اهل النار جگړه د دوزاخیان وقل انما انا منذر و ما من اله الا الله دا داوره توحید ذکر کئ کی اوایا کینان زاخ یو او دا خبره قوم چې نشته دیسو کا جتر سر کوونکه الله نه یک یو دیو ور رب د اسمنه د زمکه د هغه چفه مه د ذکر ضرورت دی بخنه کول <سؤال> کیږي قل هو ونب و ناسیم و یا د کلمه توحید چې دا دا یو خبر ازي مشان دی دا مسله د توحید دی یو ازي مشان مسله له یو خبر دی لیکن طاسه عنهم اورزند دینه ما خړون کیای ما کان لی امینل من بالملایلا دل تاسمت شان د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم غورو مخه بیان شو عظمت شان د پیغمبر اوس صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسته به ما کان من علم دو طریقه سره ده تا اذ یختسمن تا ادم علی الصلاه والسلام او د ابلیس چوکه ما واقعا د خبره ده کنا د دیو بارکه تا پوسه ده ما کان علی من علم بالملائله اعلی نشته ده مادر علم په مجلس اوچت منه از یخت سیمون کله چی دوی یو بحث کوي په بار د ادم علی صلوات و سلام او په بار د ابلیس کی ماده د دې نشت نشتی ازو خو بسی یو حی الیا وهنکی ماته مگر د دې د وجنا جزيره ورکوونکې اخکاره نو کل وه اسمان تاو وحی وشوان وراشت دارتاو ایما تا دا تفصیل ده اختصیمون دیس قادر ربو کلی الملائکر یا دا مستقل دوی د پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نا تا پوستک چی بر مجلس ملو الاعلا والا دا پسخ کی بحث کئی دوی یو بسر پسخ کی بحثو نا کئی دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مورتا ایما آکانا لیا من علمین نشته ده مالرا نو مالرا او نشته نوونه ده علم په مجلس بولن باندې هغه اوچت مجلس باندې کلچ هغه یو بسره باس کی ما څه سپاته ده زهغه پیغمبرم بس نظر مبین متاثر واه چکیږي زداغه مطابق خبره کوم زه د مجلس اعلی دا ملائکو او اوچت مجلس هغه بحثونه باندې ما ته علم نشته مختصر دا ذکر کوم چېو حديث ته د عبدالرحمن بن عائش خزرمی تریوزی وغه ذکر کړی دی مشکات کې هم ذکر پیغمبر صلی الله علیه و اماں موسكينا سمجو خوب میولید رائے تور ابي فیا احسن سوره نو ما تر ابی محمد ما يختص مل ولا اعلی ما يزن اویګم نو فوزا يذو بین كتفیا بس هغه زماده علماء منس لاس کې خو اوغو د حدیث ته حتا تجللی کول شه هر شه ماته روخانش مشرح حدیث فزید دلته دی آیات پسې ځن چرب ته فزید د دې وجنه امامي ترمذي وې ما د عبدالرحمن بن عائش بارک تفوس وکړي مایه بخاري نن ناغو ماتو وی لیسلو الا حدیثن وای داغه لپاره دغه دا یو حدیث دی او هغه مستربده استراقه کې شوی ده او کتاب العلل کې امام ترمذی ذکر کړی دی او داغه په جروتادلوالو هغه معنی کلام کړي دی زمغه حدیث هیڅو ذکر شوی دی ګنه چې بحث کوي مالو الا مالو الا على تجلل لكل شيء سمانه روستو الله پاک ورته علم ورکړي دی چې هغه بحث کې په کفارات او غیره کې پاغنې کو کارونه کې چاغه سراسکی ګناونه لري الله کله چې یو رستا ملایکو ته کنه ځ پیدا کوون کېمته بنت دخهټه نا کله چې ده برابر کما پخ پاوکه خپل امر پسپریو ځغه ته تابعدار نشي دا کوم ملایکو ټول په یو ځایه د ابلیس نن ځان مو تابع ګڼل او هو د کافرانو الله ته یې رساسه شې ته د سجدا کول نا هغه چاته چې پیدا کړي ده ما پخپل حکم آیت تعال ویو کوون تهې نه لاړ یا ته د اوچ خلکو نه چې ته مخکې نهچ یا اوس سرته کمبر وو نو هغه ورته د دو مې خبرې پسې لاړو زه غور مه د د تا پیدا کړی خلک تهنیې ن تازه پیدا کړیمه او ن تې پیدا کړی د خټې نه الله ورته زه د دی نا تره ټلی شي په تابل لا نه زما ترې ده بی فن زییرنی اگر بازه ما مهلت را کمال تر روزی د دوباره ژوند پوره الله ورته بس ته انتظار کړه شو نه تر روزی د وخت معلوم هغه ول شپه لې دور ته قسم مې دي ستا پیسې د خامخ ګمرا کوم ودي غوندلره سیوه د بندگان استاد د المخلصین چې بساته لې شې الله یې قال فالحق والحق اقول ته وې معنا کې هل حق من دا خبر از ما طرف نه فقد ذ سبطا بچ کوم ول حق اقول د توحید مسله پور ته یا فل حق کمن انا الحق ذ حق ما او ذ حق و ایما قام قران کوم بجahanam د تانه او دا غچانه چې تاسو روان دي د دوی نا اج ماين په یوازې اوس اخر کې صداقت رسول الله صلی الله علیه و او نګوارم د تاسو نه پدی بیان منو سه اونې مځه منل متکلفين دا دروغ جوړاون کونه زمو تکلف نه مخه ان ونه دا قران مگر ذکر دے د پاره مخلوقات ولا تعلمون نبوه بعدهین خامخ خبر بشیتا تاسو په خبر د تکذیب دے قران بعدهین سو خرستو بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم په قران ختمه وکنه ټیم لا ډیر د طالبانغه روزابم ستاسو له نشي ا سوی د روزیر سعود زه خير د الله د خير چې زه دما تکلیف سره بیمارې ما سبق وې ما تاسو به وره روانه اوسې د مونږ ټیم د مونږ وو کوي بیا د دې سره فارسه خراب شو کنده او کله چې را زیات کس نقصان دي دې دا ورجب کي را تاسو بلان جدار او کنه قاري سي سفر خر را بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سوره الزمر ده ونزول كي هو كم شپتهم ده او په ترتیب کي هو کم صلي ختم ده ګوردا سوراتونه دا شپق سوراتونه دي دا په یو طریقو روان سبا سباده فاتير دی ياسين نه صافات ته سورات الزمر دا شپق وړو سوراتونه دا په یو مضمون منته روان دي په دې شپق وړو کې دا مسله دا چاله ما شاء اختیار نه دی ور دا می چاتريته چې سکه جو کولیش سورت السبا نفر طاقت وکړه مالک النبی صدر النبی ماوی النبی اختیار می د خلاص اولو نه ورکړه مولوی ورته راه مدد شوای بیا فاطیر کی دغه زړه د اوازې کرکړه کر الحمدلله لا اله الا الله له الملك بیا په اخلی دلایل یاسین کی دلیل نقلی ذکر کړه سورت الصفات کی اجز د مخلوقات فریشتي عجز جنات عجز امباله مسال عجز صورت سعادت کی ترقی شاعز ندې بلکی ابدل بل او بالمصائب ټولې مصیبتونه راځي تي پدې سورې زمر کې خلاصه ده مؤصفه قراوړي د دې وجن داوره توحید بیا بیا ذکر کړي دا ټول سورته راغونډي یو ځل دا وا ذکر کړی دا پته میاات کې فعبد الله مخلصا له الدين بیا ذکر کړی دا پښوګم آیات کې د ځان سره لیکای بیایځه کرکړې دا سوال لس آیات کې بیا پیغمبر ته حکم کوي یو کم دیرش آیات کې بیا په انزام زل سلورم صلي آیات کې بیا شپګم زل سلور 46 آیات شفகம் صالحہ تمکی بیاوم زل دمشپیتم آیات کی دارنگه پسورت کی دلائل سبا اقلی ذکر کی دارنگه بده صورت کی د مشرکین اوغه دره مشوبه یو شوبه ددا وا کنه سورته یونس ذکر کړیو مانګ ذکر امدستو شو دمن خلاص صحیح دوی مشوبه ددا دو وا چې الله ولې اختیار ورکړی د سورته سبا د غارت کړ دریم دا, دا چې ذمہ دار نه دی اخلاص ور کې نیوی زمدار ندی خلاسا ونے کردی لیکن منگ الله پاک ته دی کئی نیو قربون اللہ زلفا دادل تفضی یاد آیات کی ذکر کی نو دعوة دا سورت دا ازباد دا توحید کئی فی الالوحیت دا غرنگی نفع دا شرف الالعبادت کئی ازباد توحید دا الوحیت کئی شرک کا ټول اقسام رد کړي شرک فی عبادت شرک په تشریف دا وغیره رد کړي تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم ګور هر ټوکر د دې سورۃ چه دا کرا داغه سم مقصد منه بیلاد نازلیدل د دې کتاب دی دا الله د طرف نه چې زراور دے د حکمتون والای دا کتاب چاره لري غلي دا الله را لګ لري دا دا الله کتاب ده سره را لګ لري انزلناه اليك الكتاب ل يقين تا لګ لري منګا تذكى بالحق چې حق سرګنش دا الله کتاب ده دا حق ته پره را لګ لري سشيته پاکي حق الله کتاب را لګ لري او حق مسري د پره را لګ لري حق <مثال> مصلبه کې صدا غدا د افا مودل الله مخلص الله الدين فصبندگي کوي يا ايو الله لرا پدا سي حال کې شي خالص کور کې اغل راضا بندګي چاږي کې په ول چلا نه شریکوي خا اداوله الله لرا بندګي خاص کوي زکا على لله الدين خبر شي خاص الله لرا عبادت ال خالص پاکی <باقی> د <دا> شرک نه <نا حا> ال خالص دا سه <سي> بندګي چې هغه <دا> سره د شرک نه سګي پاکي <پاقی> علال الدين خال داد دا الله پاک حق دې چې والله پاک ته در امداد شي ویرش <بیدش> کتاب <دا> د چارې د الله رس سوده پر راګل یو مسره د پاره مسله صدا ف عبد <بدلہ> الله اداول داللا داللا دا او دا اولې دا ده الله پاک حق دی نو نووس کسان کا سانشي دیوري سیوا د الله مددگاران الله نما سیوا بل چا په نوم نظر نیاز منختی ورکي الله کدا تاسو ولې خدایان نه ګنو او مونږ خدای نه وی چې دوی راګنې الله سي اختيارونه ورکړي ما نابود او ملل یو قربو نا الله زلفا عبادت نکوم موږ د یو مګر د دې لپاره چنيست دي کی موږ لا تاسو لفعه درجه کې موږ دې مقصد د لپاره کوی تا دا کوئی عبادت کوه الکه دوه خبري خراب کوي یو کوئی عبادت د الله حق دی تاسو دا الله نما سیو بل شامل دویم دا چې تاسو په الله باندې اړګنې ضرورت نه ني چې الله پاک تبه او خبره کوي او تابن از دې کوي ان الله یخ موبا نوفی مع همفی یخ تلیفون غړديې بیا دوی جو جودهاخدي جوړي ک کړي دي یخال لا په فیصلو کې په منده دو کې پاغهسه کې جوې پهې اختلاف کوي ان اللهله یحدي من کاذبون ک فال یقی الله پکفی وکړي چادره چې هغه لوی د روغجن دی او لوی کااف د من دی کازیبون در وغی الله تن بتته ش کوي او کفارون لوی کافر دیخوا دالالا توحید نمون کرده او کازیبون دی کنا ویلیو قربونه لله زلفا لوراد اللہ و آیت تاقیده ولدن اخیر دوی ولی کئی دادا تقرب ذریعی ولی گرنه لیده چه دو منی با منگا اللہ تنیز دیکی ود دو عقیده بلده دا چوئی دادا اللہ نیاز ولی دی دا دا الله ولدي ولد, ولد الله اولاد ديږي دا الله نه از ولدي الله ولو لو راد الله ان يتخذ ولدا كالله غوخته الله اراده لره له اي يتخذ ولدا چې جوړ کی ځان دره ولد ولستف قامق وركړي بود اغه چانا شي پیدا کړي الله ما يشاء اغه شي خوښ شي الله به چون کړو دا اغه مخلوقنا ما يشاء چدا الله خوښ شي نو دا د الله وي خوختي کنا نن د الله خوښه دا الله په کلام سره چې الله ویلی دی جردا جدا زما شفاعتی ا د دوی په ما مخورې زی دی ا د دوی چې ماته وځاغه کو الله خوای سبحانه پاک دی الله پاک دا افه سمې ستاره نه هغه الله دې یک یو ورځه زر دی نو څه دې منی دلیل چ الله پاکته الله یو دی الله زر دی نو پس دلیل دا دلیل له خلق سماواته وذرن پیدا کړی دی الله سمانو نظم کړ په حق دا پر دا, دا حق اول یوکور الليل الا النهار ان غړې شپه پرواز باندې او ان غړې روز پښو باندې کور دا د ول پټ کې چې دی تا کور ال ایمامه وی نام د ستاریخه نو ساخر الشمس وال قمر او په خدمت کې لګولې دي نو راس څنګه مې اکلن يجري لجل اجل مسما دا ټول چلي د فرذر نه ټیمه مقرره د هر یو خپل یو دی خبر شي د صورت کې اعلی اعلی را وړي خبر شي ور بهدار شي هو العزیز د الله سره ور دی الغفار او بخنه دی کېره خلقكم من نفس واحده نصق جعل منها زوجا دوس دلیلی مخی اللہ اسمان دا اوس دلیلي انفصيلي کوي ماخي الله دلیلي کرک چګور اسماکه سماند ما پیدا کړی و سه انسان ما ته پیدا کړی خلاقکم منفس واحده پیدا کړی دی الله تاسو الله پیدا کړی تاسو دیو جس بیا پیدا کړی دی زغیستا جوړه د دیو دی او انزللکم من الانعام سماند ی تاسو او پیدا کړی دی پاکستان سوده پارا دا ډنګر نه اته قسمه هغه منذان اسنه من الماز اسنه من بقره اسنه هغه مکه سورۃ الانعام سل کی وصول دریم صلیختمات کی تیرشی دی ښه سیاخو له کوم فيه بوتونیوم ماحاتکم شکل درکړه تعالی دنه پوکټو د مهندستا سو کی خلقا من بعد خلقن پیدایش فست بل پیدایش نا فی ظلمات الصلات بدر یو تیارو کوره دو سومره اتوار ناراسته د نو تفینا علاقی بیا لخینا موزغیب بیا غینا من دم اډو بیا جوړشابه ورته او اوستری خلقن من بعد خلقن فی ظلمات ثلاث بدر یو تیاره د خېټې د زنانا ده بل تیاره خېټ د د رحم د زنانا د بچی د مور دنا خېټه د رحم دی یو دوان چې کې مشیما ا ګورته مشیما ووي د دریو کسممو پردو کې دا بچې دن نه که نه په دغن د دریو تیرو کې دننالهوي تا له معاشقدر را کړه د وم د اتال نروې را کړی د دغ ې فتون والله د ستا سراف دی د د بعد شده وې نشتې د تر سر کوون کې سوادهته نه نه پس ف طرف تا، اړله کېدشي تا سره ته نه. و استعوذ خود لای بیان شو که کفر کوي نه فاسقین الله پاک به حاجه درته تاسو نه الله تعالی تاسو حاجت نشته الله مستغنی ده لیکن ولا يرزا لعبادی الكفر او نه خو خید خپل بندگانو د لپاره کفر لره ګوره یو مشیت ته بل را مشیت اراده الله هر سره متعلق ده خیر او شر سره پیدا کوي یو مشیت الله خوخه ده دا. الله خوخه ور پکوفر نه ده دا اللہ اخو اخوا بادو ندخا وین تشکرو یرزه لکم کتاسو دا الله شکر کوئی اللہ توحید منائی نو یرزه لکم خوخی اللہ پاک داستاسو دا, دا پارا اکسوک تاستوو چی منستازی موار بزیم نا پور تا بنا کی یو پیٹی والا پیٹی دا بلچا بیا با سم الاربی کم مرجعو کم بیا با ستاسو رب تا او گرزای تاسو پس خبر بگی تاسو پاکی چی تاسو کوئی انه هو ولي من بذات الصدور یا کنده الله پاک وو دې په خبرو چې په سینو د خلقو کی دن نن په د خلقو کې چې کوم خبری الله پاک یې عالم اوس حالت د انسان ذکر کړي بعض انسان دی چې سخته کی الله ته چروي وایي وایزا مثلا انسان زور کل چې ورسېږي انسان د ستکلیف ندعاء ربو سوال کوي د خپل نه اند الله نغواړي فسال کې منیب بني لای اخلاص کوي الله توس صدا سال کیو الله تا را ګرځي اخلاص کوي ياغا تا لكن سم اذا خ هو نعمتا بیا چې کول ورکی الله پادتا تسو خوشاله نعمت د خپل طرف نه منو نسيه هر کی ما كان يدعي لي من قبل هیر کی هغه حالت چرا بل الله غي ته پخا هغه حالت د نبي ایری خ وجعل للله عامدا شروع شي اللّٰه لرا گرځي اللّٰه لرا اندازن حصداران مثل په صفاتو نه خدای کی ليو ظله نسبيلي د دې لپاره چې گمراشي یا گمرا کی خلقره د اللّٰه لاره نه لازم متادد واره اللّٰه یقل تم متع بكفرك قليل تا ګورې ولیدو کا باز وي پسخته کیدې اللّٰه ته چغاو الله نو پرهات کی بیا دا خدا فلان کی به په نظر فکار خدا خدای چې اللّٰه دې بیا په دې سما کې ومنډلې کې راځي اے پیغمبرہ او آیا تمتا بے کفر کا قلی فیدہ وقت لے سرد کفر استانا لگ وقت لگ وقت فیدہ وقت لے سرد کفر دا. کفر کوا فیدی ام اخلق من صحاب نار نتیجہ ستا صدا تد جہنم نه نائی امن وقانتنان لے لساجد المقائمن وردی صورت کی او قسم تقابل شورو دے خ تقابل دمومین دمواحد و دا بلی و تقابل کیا. صبح دے دے دے دے. آغل. او تقابل ذکر کيه اغه سو هو قاننه چې هغه تابعدار دی عبادت کوونکې دی انا الله لی په وختونو د شپه کې سجده کوونکې دی ولارد دی په وختونو شپه کې شپې راغل شپه او دی الله تعالی سجده کوي ولارد دی یا حزرل اخرہ یریږي د اخرت نا او می ساتي د رحمت در خپل کمن هو لیسا کذال یو سړی د شپې په کې الله تعالی کی قیام کیدا د وړه وګودی کړه دا عبادته غدره وړه خبره پکې رااله چې عبادت کینند الله سره باستا محبت وي دا الله نه امید وي دا الله نه بېره نه انا الله ساجدا او قایما اشاره داغه محبت ته دا الله د مينې د وجنا پاسې تدلې الله له عبادت کی او دا خیرت نه یې راکې دا الله دندو امید د وجنا دا الله نه امیدونه دي ګنه ډېره زیات کمن هو لسق یو سړې داسې صفت پکې ني ده برابر دي نه نه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دا اوس بل تقابل طور تو برابر دي اکسان يا علمونه چې پیجنې قدر د معبودانو خپلوا اکسان چې پیجنې قدر د معبودانو موږ اکثر د ایت هل يستوي الذين يعلمون والمليان اهل علم او بعلم علم دي برابر دل تقرا علماء او غير علماء سوکتی اګه کسان روح المانیوی اللذین یعلمون قدر معبودهم نفی اطلبون منو اواللذین لعلمون لا یعلمون قدر معبودهم فی اطلبون من غیر الله آغا کاسا چی پی جنی قدر دا معبود فل بس آغا اللہ نجو قاری کن آغا کاسا چی نی پی جنی قدر دا معبود فل نبیا غیر الله تشغی یقدا نسیہ تقلی خالصا قلوالا قُلْ یا عِبَادِيَ الَّذِينَ مَنُ اِنْتَقْهُ رَبَّكُمْ دل توس هر کلا بیان شو شان ده ایمان والاو وز د ایمان والاو فرائز زکر کئی چستا فرائز سی تاکی بور تقوائی تاکی بور احساری تاکی تبور تا حجرت هم کئی توب و مسائب و سبور وم کئی خوا قُلْ کلام د مرسل کلام د مرسل وی نقلت و یا زما بندگانو و تا چې زما الله وي ای زما بندگان او کاسانو امن چې ایمان را دی وړي دي ير اکوي درخپلنا ځان کې کامل تقواره ولای یو للذین احسنوا ده پر دا, دا کاسانو چې اخلاص کړي دی په دنیا کې توحید کړي دي دا الله توحید یې باندې په دنیا کې دا غو ده پر سې شې دي حسناتن خیر دنیا کې به ډیر خېستا حال الله بوله سفر ور کوي اطمینان ور کوي سکون ور کوي وا ارز الله واسعه تن يره دلته مين خلق کارته پرې دی مسئلے بيان ولته مين پرې دی نن ترغيب هجرت ور کوي وا ارز الله واسعه اعظم کده الله پاک فراخدا وګوره ثوابونه الله پاک په حجرت کې ډیر ور کوي خا انما يوفى صابرون اجرهم بغیر حساب یا کنا پر اب ور پاک سبرنا کو تا ثواب ده دوی به ثواب قل انی عمرت ان اعبد الله مخلصا له الدين دا ګوره دم مخه سره تعلق ده کنا فعبد الله حکم دې شی عبادت خاص الله لرقوا نو ګوره تا تبخل کوی چې مړه راز ده مونږ شرم ده زمنګ د عمل کوا کنا دې درګاو نو مرګاو نو چکرې لگا قل تو ورته یا ما ته حکم شی دې یا زبا عبادت کوم د یوالا مخلصن له دین چې خالص کونه کې ماګل رده بندګای وا ومرتو لانا کنا ول المسلمین ما تحکم شیدې چې يم دې ز رومبه د مسلمانانو نا د منن کنا د دې مسئلے وګوره نو که سوکوې سړیا ک خلاف دیو کنه سبوش نه نه تو ورته یقینا زیاره کوي ک نه فرمانې کوم در خپل د عذاب دروځلی نه قل الله اعوذ مخلص له ديني د ته امتثال بلا مروي ما ته حکم شهره ما ته حکم شهره وس حکم دې نه وګره قل الله اعوذ تا امتصال الامر ده امرې منل او يا الله اعوذ خالص الله ز عبادت کوم مخلصا له ديني خالص کوم کې د را ديني عبادت خپل بل نه خپل نوستاسو ستاسو خو خدا زما خدا غامل له خدا الله عبادت کوي نو خدا کنه او کنه فعبدو ماشی توم بیندونی پس عبادت کوي د چاچ خوخي ګي ستاسو ستو یاد الله نه او غور وره قول ورته ان الخاسرین الذين خسرا فصم يخيرن تاوان دیا کسن تاوانيان دیا کسن چې تاوانیک خل خپل ځانون او خپل قرانه پرز د قیامت الا ذالک هو الخسر المبين خبر شهدا تاوان خارو لهم من فوقهم ضللون من النار ومن تحتیم ضللون دا دوئی دا پارا بوین من فوقهم لپاسا ضدویناء ضللون من النار طبقات دور ومن تحتیم ضلل لاند ژا دوئی بئی طبقات دور ضلل سوری مجازن ذکر شی ضلل نموراد طبقات دور لاند باند و طبقات دور کی دیر hvadی ریخ الله ذلك کو ی خله بعد دا عذااب چه دیکن الله پاک په سره خپل بندگان دا ذاابو تتسره چی کوي نو الله خپل بندگانوتهختاب کي یا با فته کو او زما بندگانو پس ده را و ما نه یا را پار حالت کې ده یا را و او الله پاک بندگانو تصخیره کوي والله ځ نه تنابو ايه عبدوها بندگان الله کا سان دی والذین داوا کا دی چې زانه ساته لتاغوت نه تاغوت ویلي کی چاته کلم ما عبدا من دون لا دارا را چاہے اگر اوسوک دے عبادت کی سیوا د الله د ان عبدوها اصل کی حد بدل استعمال دا دا تاغوت نه یسته نه تاغوت یسته نه تاغوت دارکه کسان دي چیزانه ساته تاغوت نه سمنه د بندګۍ کولو دا غوينه وانا بو ال الله ايوي او راګرزي الله ته لهوم البشره دي موحدين د پاره بیا بشره خوش دي خا اګر الله يفبشر عبادي پس زیر ورکه زم ما بندگان وا کسانه تا استمعون القولع چی وګي خري قران ته الله تعالی سوطا بشاره تراکی تعالی سوطا دا بوبل سو کو نه پیدا کیږي الله وی زیرې ورکه زما بندگان واغاس کسانو ته ایستا میونل قولا چې وګي خ دې قران ته نو فیتتبون پس روان دي دوی په احسن کتاب پسي په احسن پسي پډیر خسته پسي چاګه سد کتاب ده ک د احسن وی اضافتي بیاني دي په الاندي دوی په احسن پسې په ډیرښسته پسې چېغېشي د کتاب دی اورانټول سن احسن زی نه هدا هم الله دغ کسان دي هدا هم الله چې توفی پررکللی الله پاک دی د هدایت اوله که همو اللباب دا قسان دی خاالسهقلواله دي دی اوس بیا تقابل او په من حقه له کلې منطله داوي پس غاڅوک چې پ را شوي د پاغ منې فیصله د اګه باندې فیصله د عذاب شوه دا کمن لسکا داله دی په شانته دا غا چا کیدې شي چې هغه باندې فیصله د عذاب نه نه نه نه دي برابرخه اف انت تنقذ من في النار نفرشرف تصرف کید پیغمبرنا ای تبی پیغمبران خلاص اول کی هغه چلره فناره چې دنه پور کی وی همیشه ته جهنمي د جهنم نو شي افان تتن که دو من فنار لكن الذين تقوا ربهم لهم غرف من فوقها لكن اګه څنګه چیريګي درخپلند د دوی د بالا خاني وي اوله پاسه زاګين نورو بالا خاني په ایمانيت المزبوطه ګوري دنیا بنگليدي څومره چتون خيجي اګه بلډنګ کمزوري کي الله وي جنت کې د دوی بالا خاني وي لا پاسه داغنه نوري بالا خان نه داغنه پاسه لو بالا خان نه دا ډيري مزغوتي به يګي بلند داغنه الانهار ولي د الله دا خلاف نه کې الله د خپل واده علم تر ان الله انزل من السماء ما عين قريه ان الله پاک وري دبر نه باران د دريم دليل زمکه اسمانونه پیدا کړي په اتمه پیدا کړي انسانا بیا ګو دري زک اسباب د ما پیدا کړي دي ښه علم تر ان الله ان ګوریا کنه الله پاک و ریته পারে نام باران پچل یغل را چینی فدارو د پزما کی زم که و کنی کویر او قطا او بده باران د جمشی دیګا ثم یخرج به زر ان بیا را وبا سی باګه سره پسونا مختلفا الوانو مختلفی رنگونه داغه ثم یحیو بیا د قفسلوچی کنه چې تیویني مسپرن زر ثم یجعلو بیاو گردی اگر اللہ, اللہ پاک خطا من ٹوٹے ٹوٹے یقین پدے کے خامخا نسیت دے خالصا قلوالا و دپارا افامان شر اللہ وصد رولی الاسلام دل تو گرا اللہ پاک ذکر کئی چھپدی دلائلو منی آر سک عبرتنی شاگستے خوا دبل یو تقابل ذکر کئی اے پس آغا سک چپرا نزی اللہ پاک سیند آغا دپارا دی اسلام اسلام د پسینا ولا کول اوکړه دا اف هو علا نور م ربی وه دی پرانا باندې تر بدر خپلنا علا نور دی په لا پاس پرانا باندې مسلمان دغه فسړ کې د ایمان رڼا دن نشي نو کمل سکه زاله کا ا غ سوق شدا سین فوا قاسیه القلب چې هغه شخص وړه والی اسلام دغه پسینا کې نه دن کې د قران خبره پغمانت اثر نکي نان دان نه برابر الله يفاوئل للقاسيه قلوبهم پس هلاکت دې تبعید غچل را چې سختی زړونده غوي من ذکر لای من سماع ذکر لای داوری د قرآن نا ذکر د الله څخه دې قران اولایک فی ظلال مبین دغری په کومره اخاره کی الله نزله سن الحدیث کتابا متشابهما و ذکر دی قران کریم کې چې ګوره 10 دلائل چې ته عبرت اخلي کنا نو الله پاک کتاب تقوا کې دا ترغیب قران کریم تورکی صداقت د قران کریم بیانوي الله نزل احسن الحديث الله را لېګلې ده الله پاک را لېګلې ده احسن الحديث د رخصتا خبر کتابا شغ کتاب د دا مجموعه چ دي زم مختا الله یو خستہ خبر الله له دا چاغ کتاب د دا مجموعه دا او متشابهن یو شان دي مزامین د ديو دی بل تصدیق کوي متشابه دي مصانیا بیا بیا له ستې کیږي دغه مزامین یو دلیل ک بیا بیا وی بي لیکي موضوع سند لخوان ورکي دا سنور صفاتونه د قران ذکر کړ احسن الحديث كتابا متشابها مثاليا بیا وګور اثر د قراني كريم ته وګورکړه ټول قراني كريم دلته ذکر ولي کي ستو قراني كريم اثار سو قبلي خا ودا اثر ته وګړه تخشير ومنو جلود الذين رونه زگ زگ کیګه د قران کریم د وجنا پسرمونو د هغه کسانو یخ شون ربوم چریګی درخپلنا ثم تلينو جلودو بیا نرمشي سرمنه د دوی او زرو دوی لا ذکر الله ذکر د تا مانو د کتاب د الله تا ذلک هد الله يهدي بي ميا دا هدایت د الله دي لاره کي پدي سره چاته چي او انشاءالله جي الله پاک گمراه کینو پس નિشتي دا غلرا من ها د نسو غلار خودن کي وردلته د قراني کریم دو صفاتونه ذکر کی. دو قسم آثار کله چې د قراني كريم کي د اصحابونو ذکر راځي وتق شعرا منه یک شعر یک شعر, شعر, شعر تق شعره به معنی د غونې زکیدو انسان منځي چیر راشد يره د وجنا بدن منځي دا ويختي ودري غوني غوني شيخه بدن غوني غونیش نو سمه تلینو جولو دقلوب هم بیا چې د جنت تس کې شروعشي نرورو د بدن نرېږي سرمنې نرمشي نو غا سرې زرته ورسېمت تلینو جولو د قلوبو ملاې کې الله زه واییه که نهمونږ ممنانقرآې کرمه اودو سره غونې پهمنږه راغلی زړه زمونږ نرم شي پاک پا دی دې فتونوا و ګځېمون خو بس فولیت یهغې کې وخت منګ بس خوچې دا د دین خبري هغه کې موږ نه حياته سخته ځان تکلیف کې غنو افهمي التقيب وجهي وس ولعزه الله وراشه اي پس آګاسوک چې بچکی با پخپل مخصره ځان سوال وعذابه د ناکر اعظم نه پرز قیامت کوم مؤمن خدان بچکی د سشنه دا جهنم نه په ایمان سره په قران سره او دا خلقې سکی په غټو خټو خلقو سره دا به من خلاصي دا قیامت پرې دا خلق د جهنم دا لومبه بینو مخفور ته وړي سره الله سوړي کوي دا مخوري نو کمن لې سکه زالک دې په شان دا غچا د چي او به لشي زالې منان ته وسکه یې جزاء دا غامل چي تخويف دا روغ ویلا کسانه چې دا دوينه مخې او پسراغه هغه تازه د هغه زنه چې دوينه په ویدل پس اوسه کول لاته د شرمندگی په ژوند د دنیا کې خام مخ ازاب د اخر د وی د د ازاب د دنیا نه کچدې دوی پوي ترغیب قرانه کریم تورکی ولقد زرنا للناس في هذا القران خام خير کندن بیان کړی د منغه خلقو د بارا په پا قرآن قران کې ملکل مسلن هر قسم دلیل هر قسم بیان د دې چې دوی نسيت واخلي قرانن پداس یال کی چا قرآن دی عربی د صفه مضمون والا دی نه دی کو تدید لپاره یت اقون چې د زانو ساتي د معنا هیونه اوس پاک یو مثال بیانې قرانه کریم کی مثالونه ډیر بیان کړی د الله پاک مسلې یو مثال رجلا یو سره دی فی شرکا چې پاږي کی ډیر برخه والا دی متشاکیسونه غصناک جګړمان یو سره دی یو تن ده لسو تنو یاده پینزه وشپاگو تنو نوکر ده. ده شپاگو وو اف نوکر ده. هر یو دیر صفح خوی والا ده. یو ویداؤ کنو بل ویداؤ کنو بل ویداؤ کنو ټول طول رازی ساتی. ده سوم گران جوان ده خواه. وراجولان سلامان لی راجولان. بل یو سره ده چه خالیز ده یو تن. ده جی سالار شاگر ده. ده ده نوکر ده بس. یو سره گرزیم. ناغه په کله چولی خوري نو کله پیسه خوري کلس دا برابر دي نه اے ډیر خدایانو په چې ګرزي غنه او ډیر پیران د یو جدا پیر دای جدا پیر دای جدا پیر دای را به خپکی یو بنده د خدای دی نو بس الله په مهربان دی بیا هل یستوینه مثلا هل یستویان مثلا نه برابر دي په حالت دا ځکه چې الله او الحمدلله تمامې تونونه دلوی لا ل دي بلکې اکثر د در نه پوې زورو نهور کې مړیو سړی دی مړه به شي خلاص په ش اکثر به که نه مړه سفرې د مړه به شي حال د م م مې مال ان نهکه منتون و نو متون یقینتون مې پ غمره و نوتون دو مړه کی بیا یقین تاسوپ د قیمت بیا تاسو پر د قیمت د ربي مخ ده خپل تخته سیمون بحسونه به کوي د اللَّهِ بل سرهخوامن ناز لمون من قذبال الله وکس د به ب سر کېجا او بس لک پاتې د قرسڅوک دی غډ دي پهله الله منې در وسه الله ته ننسبت ته الله له شریک جوړي وکس اغدرغ جنگنی صدق للا رشتیاو لرا قرآن لرا توحید لرا از جاہو کل چراقی دا دا صدق اغدرغ قرآن ورط راقی آنا دے پا جہنم کی زیادہ کافرانو والی نزی اول لزی جاہ بس صدقی آغا سڑے چرا تلدے اکڑا پا صدق پا قرآن سرا قرآن اراؤڑا او صدق بھی او تصدیق اکڑے دے دا دی قرآن ابن جریر وی دا عام کایګن اغا چا چراوړې دې صدق لره قران یې راوړلې مسلې توحید راوړلې دا وصدق به او خلق وسرا باغې باندې تصدیق کړې نو ورو خلقون ولایکه هم المتقول دا سړي متقين دا ټول متقين دا دوی د پاران چې دوی غواړي ان در به هم دوی رب څخه دوی چې څو غواړي الله بولو ورکې ذلک جزاء للمحسنين دا به نه ده محسنین دا موحدین ذ الی کافر الله عنهم ذ الی کافر اضا فرا فعل محذوف من یجزونا یا یجزونا دوته بدلور کیری شی دا ول د دې لپاره چې لری کی الله پاک دا دینه اسوا الی یعملو نا قرا اغه عملونه چې دوی کړی موحدین او چې توحید عقیده دا توبو واسي الله په ګوره ګناونه معاف کوي په اخرت کې بدل کې اشرون ورکي ها نو الله یاقبت دا چې لري بکي الله دذوینه اسوال زیراملو نا کارا غاملون چې دوی کړی وي و هم اجرهم او بدلور کې الله پاک دوی ته د ثواب ده دی په ډیر خستا هغه ملون سره چې دوی کول الَّذِي سَلَّى وَبِكَ كَافِرٌ عَبْدُهُ غورو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته وی دغه بدل راک دا بو کو هغه بو کو الله تسلی خپل پیغمبر نو ورکیانه دی الله بِكَافِرٌ عَبْدَا كَافِرُ اخْفَل بَنَدَ مُوَحِّد لَرَا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُنِي يَرِيدُوا إِثَارَةَ فَأَكَسَنُوا چي سي و د الله نه دي چاله چاله ګمرا کی پس نشي داغه لپاره څوک لار خودن کي چلو چې الله توفيق ورکي پماله هم مذل له هدايت توفيق ورکي وسني دا غل پارا سوق به لارې کول کې ان دې الله پاک عزيز انتقام ضرور ابد لا غستون کې اوس دليل اعترافي کته تاسو کې د دوی نه چاپېدا کړی اوسمن اعظم کانو دوی یو الله وردا خو مني چې الله خالق ده مشرک هم د مني چې الله خالق نجي الله خالق ما نه نقول ورتوا يا فرائتم ما تدعون من دون الله افرائتم اي بوتا سو ما پهال دغه چا مانی چې را مدد شورتوي سيوا د الله اينراضني الله کو غړي الله پاک زما ست تکلیف هل هن كاشفات ذري ايغه دوی دغه درگاونه هن ورته مونس زمین ورته راج کړ زګر جوړوي په لاره په د سپین د ستر سا د رښنیه چیلګہ یا دغه عجاسته اشاره ده لکه نر سړی چاته ویګن مرز سره خزي اتا سو به سره خبرې کړه الله وی دغه تاسو چاته را مازه شوه د ډیر کمزوري دي ال هونن کاشفات الذری ایا دغه درګاو نا لری کوونکی دی د مصیبت الله او دنی برحمتین او کا ور ی الله پاک زما سره خوشحالی حل ونم مسکات و رحمتی اي دوی چې تا چا در احمد صاحب بندون کی رحمت الله قل تورته حسب الله کافی دی الله پاک خاص فدی الله من يتوکل المتوکلون زان دی وساری توکل کوونکی و دلتا بیان د توکل ف ذکر د برات سرا ستا خلق سرا بیا سکی بای کارت بای کارت او اے قوم اعظم عمل کوی تاسو بخپل خیال او انی عاملون او زخوا عمل کوون کی زم عمر سره بیان دیخه فصوف تالمون فزر د پو بشای تاسو ہی سوک بشی تاس ما یاتیه عذابن یغذی سوک دغه چرابه شیغه اعظم چې ذلیل کیغه راو نازل بشی پهغه من عذاب ہمیشہ وس ترغیب قران کریم تور کی تسلی ور کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا وروسته د اعلان د فراتنا یقه نراله غلې ده مونږه دا کتاب ان انزلنا الکل کتاب یقین را لګړې دم پتا دا کتاب لن ناس د بارد خلق وبالحق د بارد فایده د خلق وبالحق چې حق ظاهر شي فمنه ته فلی خپل نفسي پچا چې هدایت بیا مونږ په قرآن قران سره نو فص فایده د و منزل سوک چې خطا شو فانما یذل علیها پس یقینن ته ګمراي وبال په دې باندې وما انت عليهم بوکیل ایت پیغمبر علیهم په دوی منبي وکیل ان من ذمہ دار زه واست الله پاک الله پاک دې عمل کل توفیق راکې الله ادا سچه مولا الله نوې صاحب شیخ صحاب سے متورث سے الله مغفرت نصیب کی الله ټول مړي زمنګ د مسلمانانو مشران ک شران رشتہ داران مند خوین دي محله دار الله ته ټولو بخیر ټول مغفرت نصیب کی الله یا الله چکه مصیبت عام ده په ملک باندې الله ټول دنیا باندې ده مصیبت تکلیف نخلا خلاص کی الله چاجه ضرورت حوایج دی الله تای پورا کی الله اوسوک بیماران دی الله زړون فکور کی مریض دی الله د ډیرو منا الله تو سر ده احسان او د عافیمه ملو کی الله الله صحت کامل اوور کی الله الله د عافیمه ملو د احسان ملو کی الله نور کو بیماران دی فزون په کې الله داغول صحت کامل اوور په کلی کې زمګل شداران دی قاری کفایت الله صرف دیبل زمګر اور ده حسین الله ادا غله صحت کامله ورکي نور جسوګ بيمارانه په دې قروني سر څو بيمارن شي دي يا الله دې به مارونه اخلاص کي الله درس والا الله د ذو ذوريات او حايش ورکي الله ذو چاته ضرورت مننه کي الله الله چاته محتاجانه کي الله دادو احتياج الله ته تر سر کي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك تواب رحيم